Slavosovia a 106-a a fiilor luminii către Tatăl Ceresc. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și-ți mulțumim pentru Duhul în fieri, cu care între fiii luminii ne-ai rânduit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă asemenea unor fii risipitori ne-ai primit și din lumina făptura noastră ai arcătuit. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc, Te iubim și-ți mulțumim pentru dragostea cu care ne-ai îmbrățișat, încât să fim fie ai luminii ne-ai Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fii mulțumim, fiindcă veșmântul luminii ne-ai dăruit și cu lumina Duhului Sfânt ca o aură ne-ai învelit. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc, Te iubim și-ți mulțumim fiindcă prin inerul legii iubirii, cu viața cea veșnică ne-ai logodit și cu veșmântul legii iubirii ne-ai cinstit. Aleluia, slavă ție, tată Celestei, vin și-ți mulțumim, fiindcă prin numele noastre, cu litere de lumină, în cartea vieții, le-ai întipărit. Aleluia, slavă ție, tată Celestei, vin și-ți mulțumim, fiindcă sufletilor noastre, lumina soarelui, crucitale ne-ai dăruit. Aleluia, slavăție, Tată, ceresc, te iubim și mulțumim, fiindcă tainele cele pecetluite nouă ni le-ai descoperit, și să lucrăm cele sfinte, harul în Duhului Înțelepciunii în noi a sărășluit. Aleluia, slavăție, Tată, ceresc, te iubim și mulțumim, fiindcă în cugetele noastre, cu raze de lumină, cetea numelui tău sfânt. Ne-a sfințit, Aleluia, slavă ție, Tatăl ce le și mulțumim, fiindcă numele cel nou al Fiului tău cel iubit, pe frunte și în inimă, cu smirna și lumină, ni le-ai scris ca semn că ne-ai iubit și ne-ai sfințit.